امرجاني صنعوا حياتي اماراني منار الهداتي انا مرجاني صنعوا حياتي منار من الهداتي تنو صباتي وصاروا بناتي نشيد حياتي صاروا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخلى المنامة جرى العمر يمضي وراء من سرامها بسم الله الرحمن الرحيم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 Zahvala pripada Svevišnjem Allahu Ako ga naš na Napravi put uputi zaista je upućen Ako ga ostavi u zabludi Neće mu naći nikoga ko će ga Napravi put uputiti Svjedočim da nema drugog istinskog Boga Osim Allaha i da je Muhammed a.s. Posljednji je Allaho poslanik Poslan sa istinom Uzvišeni plemeniti je kazao svoje plemenitoj knjizi O vjernici bojte se Laha istinskom bogobojaznošću I ne nikako osim kao muslimani. Zatim, assalamu, alijekom, rahmatullahi, wa barakatuhu. Allahu subhanahu wa ta'ala, zahodijemo, koji nas je poživio na dini ilimanu, odnosu vjeri i islamu, koji nas je ponovo sakupe na omu bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, veličanstvenim imenima i značenjima istih. Prošli put i Pretpošni put smo govorili jednom od velikih Allahovite bareke vatala imena, a to je bilo ime Te'uwab. U prvom dijelu smo spomenuli značajnje jeziku, značajnje kada se ova sinne Allaha subhanahu vatala naveli neke podova spoznanja tog veličanstvenog imena. Dok smo prošli put više spomenjali Te'ubu, pokajanje, i stvari vezane, i stvari vezane za taubu. Ostalo nam je bilo još da kažemo znakovi primjene taube na rogu. Tako da večeras nećemo spominjati te znakove nego ćemo čekati priliku čekati priliku u nekim drugim od Allahov i Tebarek koje je lijepih imena da navedemo, da navedemo. Puno je Allahov i Subhanova ta lijepih imena koji, ili koja govore o njegovom veličanstvenom njegovom veličanstvenom oprostu magfiretu i prelazku preko ružnih postupaka njegovih, njegovih stvorenja. Začela ćemo govoriti o jednom novom imenu, Allahan dželda va'ala, u smislu spominjanja na ovom mjestu, a to je El Afuv. El Afuv. Kada bi ga pokušali prevesti, mogli bi krazati praštate ili oprostite. Jednom riječu. Mada kažemo da je teško prevoditi Allahova Tebareke ve imena sa jednom riječu, nego je potrebno pojasne svako od ovih navedenih Allahovi Tebareke ve imena. Tako da kažemo da je Al-Afu, Allah Jalla wa'ala, koji svojom milošću i svojom neizmjernom dobrotom oprašta grijehe svojih robova, prelazi preko njihovih postupaka briše i potpunosti. To je bilo od, od najboljih prijevoda ovoga imena da Allah briše postupke odnosno loše postupke svoji, svojih robova. Zatim da je Allah žele u smislu da on uništava loša dijela svojih robova. I zato jako bitno ono što ćemo kazati u jeziku i što ćemo kazati kada se odnosi na la Angele Vala, da bi bolje i ljepše shvatili prodovez poznaje navedenog imena. Zato u jeziku ima značenje gdje kažu Arapi ostaviti nešto, napustiti nešto. Ostaviti nešto ili napustiti nešto, a na drugom mjestu, znači drugi dio učenjaka, poznaoci arapskog jezika za riječ Afu, znači izbrisati nešto. Pa spominju da je vjetar, da je vjetar naišao, I šta je učinio? Odnio je tragove onih koji su prije tebe znači koračali tim putem. Nestali su tragove. Sreb toga je vjetar. Sreb toga je vjetar. Tako što zna... u jeziku, a vidjet ćemo što znači kada Allah želeva Allah oprašta e, loša djela svojih, svojih robova. Da u potpunosti nestaju. Da u potpunosti nestaju i to će biti jedno od lijepih znači komentara O Allahu tebareke ve teala ismih. O Allahu tebareke ve teala ismih. Se spominje na pet mjesta u Kur'anu. Spomnij na pet mjesta u Kur'anu prije svega u sure nisa u 40. cršen i na tri mjesta u sure nisa se spomnje O Allahu tebareke ve teala ismih. Pri svega znači femsahu bi vujuhikum wa aydiyakum kada se govori o ajetu, o temu propisu tejemuma, Allah na kraju toga ajta završava pa kaže inna Allahe kane afuvan zaista Allah je taj koji briše grijehe i prašta grijehe tako da ovo ime el-fu <coughs> u osnovni govori Allahom te barek je ta'la oprostu njegove neizvjenoj milosti <coughs> međutim mora biti razlika postoji razlika između Allahovog imena afuv, gafur, rahman, rahim, latif Ali ovo ime, ovo ime posebno, ovo je posebno ime i vidjet ćemo šta je postanji sallahu alijih vasalama preporučio Ajši radijallahu anha. Pa <clears throat> na drugom mjestu, u Surini, saa 99. majtu, Allah djelašanu kaže فَوْلَا اِكَاسَ اللّٰهُ وَيَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Mogu se nadati da će im Allah djelala oprostiti, a on je taj koji prašta, i koji briše, i koji briše i grije. Zatim Allah Đelešanu... Znači, ovo ima povod zbog čega... Uzivamo samo završnicu ajeta. Nećemo komentarisati povod ajeta. Zbog čega je došla Asa? Znači, možda Allah Đelešanu uprostiti. Inači, kada duže Asa, Asa u Kur'anu, znači, to je 100% da će Allah Đelešanu takvima, takvima uprostiti. Ali ovdje ima, znači, sebe, sebe objeva u kuranskog ajeta. Zatim, u Surini, Sad, 149. mjestu, Allah Đelešanu kaže... In tubdu Bilo kako dobro da vi učinite, javno ili ili tajno, ili da ga sakrijete, ili neku nepravdu, da oprostite pa Allah Đelevala mnogo prašta. I ovdje se koristi izraz ili vi da oprostite nekome neku nepravdu koja je vama učinjena, Allah Đelešanu na kraju završava da je on taj kojem zaista pripada, konačni sud, odnosno, on oprašta kome on hoće i on je u mogućnosti, on je u mogućnosti da pobriše grijehe kome on tebare kebetala hoće. Zatim, u suri Hadž u 60. majni, Allah Đelešanu kaže inna Allahe la'fum gafur i zaista Allah koji briše koji briše grijehe i prašta grijehe. Odnosno, gafur, mi smo govorili, uvijek spominjemo, znači da on prašta grijehe, ali gafur u osnovni, znači da je koji skriva prekriva grijehe. Tako da je da se očilo prava razlika između Afur koji brišu u potpunosti grijehe i gafur koji prekriva i sakriva grijehe stvorenja. Razumijete, znači svi mi imamo grijehe koji niko ne zna, osim Ola Đelevala. Činio je od drugih, ali u osnovi on te bareke Oetala zna i od svih tih grijeha On Subhanahu Atala oprašta, prima teugu kada mu se pokaješ, kada se vratiš, on te nadahne za tom teugu, a u isto vrijeme, On Subhanahu Atala može da pobliše sve, sve grijehe. Tako osjećaj, učiniti teugu pokajanja, vrati se vladom Đelešanu, je fin osjećaj, i dobar osjećaj, pozitivan osjećaj. Ali da li je Allah Đelešanu sve to pobrisao? Da li je sve pobrisao? Znači tu su razlike. Imaš osjećaj, nekada što ćemo vidjeti ispod ova spoznaje, da se sjećaš i prisjećaš određenih grijeha. A nekaj se ne može sjetiti grija kojih se učinio. Jer si se, se iskreno pokajao i Allah je, lešan, je izbrisao, pobrisao. Ne vidjet će mi što znači, kažu učinjaci pod pitanjem toga. Zatim u suri Al-Muđader u no 2. majtu tako Allah završava pa kaže وَاِنَّ اللَّهَ لَعْفُونَ لَفُورِ I zaista Allah je la, Allah, taj koji briše grijehe i prašta i prašta grijehe. Poznat hadis poslanika alaihissalatu wassalam, sa pogledajte vrijednost ovog imena. Vi znate, Ramazan, da je posebno kod Allaha Tebarek i Otana, posebim deređama kada se rob istinski približava i Molja Allaha Đelevala sa postom i badetima, posebno zadnjih deset noći. U tih zadnjih deset noći, noći pored što su one znači posebno vrijedovane kod Allaha Đelevala, postoji noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. U toj noći, ljudi pokušavaju, robovi pokušavaju da se što više umile, Allahu te bareke vetana da se prisete svojih grijeha, svono što su činili, svono što su radili, obećava joj Allah subhanahu wa taala da će izaći iz te noći puno bolji nego što su bili, očekujući njegov rahmet, oprosti, milost. A lu isto je toj noći. Poslanik sallallahu alayhi wa sellem je upitan, znači ako bude Ajče, radjelaham, kako kaže, ja sam upitala poslanika sa Allahu alijih veseleme o Allaho poslanike, kada bi znala koja je to noć, šta mi preporučuješ da u toj noći iz Bavara? I poslanik je podučava jednoj rečenici, samo jedna rečenica. A u toj rečenici se spominje ovo veličanstveno, Allahove tebarek ve ta'la ime el-afu. Gdje kaže poslanik sa Allahu alijih veseleme reci, Allahuma inneke afuun tuhibbul afu fa'afu anni. Gospodar. Gospodaru moj, zaista si ti taj koji u potpunosti praštaš, brišeš grijehe i voliš da oprostiš, i voliš da oprostiš pa te molim da mi oprostiš. U drugom hadisu, znači ovaj hadisi vjerodostoja, u drugom hadisu dodaje se neke afuvun kerimun. Dva imena, afuvun kerimun. Ti zaista si taj koji praštaš u potpunosti, brišeš grijehe i ti si pored toga plemeniti plemeniti, pa te molimo, a znamo da voliš da, oprosti, da oprostiš, da mi oprostiš moje grijehe. Razumijete, tu noć gdje ljudi pokušaju da prouče hatu, dakle nije što više rekata. Ništa od toga poslanika sallahu alihi veseleme nije, znači, preporučio osobi koji najviše voli na svijetu. To žena poslanika, majka svih vjernika, nego je preporučio ovudovu, ali da si svjesan što tražiš da se svjestan veličina Allah dželevala da je on oprostnik i da jedino njemu to pravo pripada i da on jedini može oprosti. Pa blagoslovname ono kom Allah dželevala uslišao dovu, u toj noći da pobriše i izbeše svono što je svono što je činio. Razumite? <tuh> Značenje kada se od nas nalaga te bareke te bareke vetala. Navešćemo samo dva značenja zbog čega zbog toga što ćemo kroz predavanje još nekad značija spomenuti, a u, u osnovi smo rekli da onaj ime Al-Afu ukazuje na oprost Allaha Tebarekevetala, a oprost Allaha Subhanahu Etala smo govorili kroz mnoga njegova lijepa imena. Ezrađađi Rahmetullah Alihi kaže el afu je onaj koji briše grijehe, koji briše grijehe i za istine kažnjama. Komela želevana da te ufik nadahne da učini teubu iskreno, pa se iskreno pokaje i vrati se Allahu Subhanahu wa ta'ala i Allah mu je prijemi, prihvati, oprosti, a teuba, znači to je prvi korak prema prema ovom velikom imenu, Allah Anđela Vala i osobini koja proizilazi iz ovoga imena. Razumijete, to je prvi korak da kažeš Božo, prosti mi. Nakon toga slijedi ono što je najviše od Allah Anđela Vala, a to je da ti briše svojom ono što se da ti je briše s ono što si učinio od svojih loših postupaka. A bivi kada se prisjetiš, možda ti nisi, možda si relativno mlad, nisi nešto griješil, Anđele Vala te sačuvao, ali kada govoriš o oprostu silnika, ljudi koji su, znači, po 80 godina provjeli svoga života u nepokornosti Allahum subhanu wa ta'ala, zamislite tog života, šta sve on imao od loših dijela, što je učinio. Anđele Vala je tako obječava oprost, u potpunosti u potpunosti ako mu se vrati i pokaje. Jer Allah dželeva, pogledajte tih lijepih, peljepih imena veličanstvenog A To znači da svako Allahu subhanahu wa tara, lijepo ime posjedje u sebi, vrhunac je po Što ni jedno drugo ime niti može neko ime posjedovati, od te je kao što posjedje znači ime od Allaha lijepih lijepih imena. Zatim Saadi rahmetullahi kaže el el-gafur i el-gafar, znači tri me pa kaže, koji nikada ne prestaje biti poznat po oprostu. Znači, Allah je od uvijek opraštao i opraštač. I poznat je po toj osobini. Toj osobini, znači, koju su subhanu wa ta'la opisao. I to je radosna vijest. Znači, to nije ograničeno, razumijete? Da je ograničeno, mi bi se prepali. I zapitajal da li smo donih onih kojima će vađe još ono da ćemo živjet, doživjeti to vrijeme ili nije ćemo doživjeti to vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala svoju ruku milosti i oprosta pruža u toku noći u toku dana. Za one koji su griješli u toku noći u toku dana, doziva. Za one koji su griješli u toku dana, dozivaju u toku noći. Da mu se vrati. I sve, znači do onog vremena petog uslova te ube pokajanja, a to je vremenski što je ograničeno. Do izlaska sunca sa zapada ili duša kada krenut da napusti tijelo. Razumiješ? Tek u tom trenutku prestaje. dotada za svako od čovjeka, pogledajte, do početka velikih preznaka sudnjega dana. Vrata te obje su otvorene. Allah džele vala prima pokajanje. A da koji je slučajem? Allah džele ne prima pokajanja. Gdje bi onda bio? Ko bi napunio džennet? I zato su sa sahabi, kada im je poslanik Ali Islalatu Vassalam jedne prilike kazao da će biti rečeno Pogledajte, 999 za vatre, a jedan za dženeta. Sada i hadis neke sallahu alaihi wa sallam. Kaže, njihova lica su se izmijenila. Njihova lica su se izmijenila, jer je rečeno od vas jedan, od njih 999. Razumijete, koji je to odmjer? Kako da možeš biti siguran da ćeš biti spašan? Pa se prepali, ali poslanik alaihi wa sallatu wasallam, kada je ugodao njihovoj licima strah, da je znači, radosni vijesti. Pa kaže, od naroda, jeđuđa i međuđa, 999, znači, za vatre, a jedan, a jedan odmeta poslanika sallahu alijih i vselem. Pogledajte sa tog odmjera, subhana. Pa što se oni kaže, počeli te gbirati. Počeli te gbirati, nakon toga kaže poslanik, za niste sretni da budete trećina stavnika dženeta? Pa su kaže, počeli te gbirati, obrodovare to. alijih cifri, trećina. Zatim kaže, prije toga četvrtina pa trećina i onda kaže polovina. I na svaki put kada je poslanik na govijesti, oni su tako viralni. Razumite? To je znači radostna vijest kada je došao od, od poslanika sa Allaho alihi wa Ali to ukazuje na znači, veliku, veliku Allaho milost i oprost. Jer niko dume, tako kaže poslanik, neće zaslužiti dženet. ti možeš zaslužiti dženet. Što kada činiš? Kad kažeš, ašradu ala ilaha ila Allah, ašradu Rasulullah, ene muvahid, jel jasa, vakav, jasa... Danas puno toga slušate. Međutim, Habibi, nikom nije zagarantovano. Nikom. Nikom. Ni taj šehadet će še te uvesti u džanet. To djelo. da kažeš osladan, se na ovo djelo ja ulazim u džanet. Razumijete? Jer je poslanika sallahu alihi wasallam u pitanje, pa zar niti je Allah u poslanjiće, poslanik sallahu alihi. Ga... Odabran među tolikim svijetom, čovječanstvom, generacijama, pogledajte, da isponu prethanjem pigama poslanika Raislava tu selam. Zatim je odabran od svih ljudi da bude jedan od vjerovjesnika, zatim je probran i odabran da bude jedan od naj, znači da je on najvredniji vjerovjesniko svih poslanika, najbliži Allahu dželešanu, da je on Allahov prijatelj. Pogledajte, sve, ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na govestje kazao Al-Qur'anu Međutim, kaže nija, osim ako me Allah vala, ne obuhvati i ne prekrije svoju milošću. Što znači da svi koji će ući u džanet ulazi isključio radi Allahue subhanahu wa ta'ala milost, al ta milost ima svoje sebebe da bi Allah ne ukazao prema kome hoće. A to je znači iman, iman i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sa Allahu alijih i vasalem. A kad to kreneš, kada se odazoveš, u vjerovanju, u Allah dželovala i poslanika sallahu alihi veseleme, nije ti zagarantovano. Jer pogledajte strahe desetorice obradovani džanetom, kojima je poslanik posvjedočio na dunjanuku da su džanetlije, nikada dijelo nisu ostalo. Nego su i nakon toga pokušavali da budu najbolji. I zato su nedostižna. Niko je ne može prestići, niti može nekoj nadmašiti dobročinstvo, po Ebu Bekra radi Allahom. Pored toliko je, znači, hadisa koji govore i iskazuju, i ukazuju na njegovo mjesto i vrijednost u umjetu poslanika i u džennetu, nikada dijelo nije ostavio, nego nastoješ što više da čine. Tako da, da kada te vlađiš na počasti da budeš jedan osobnika islama, nemoj da se oholiš, nemoj da se uzdižeš, nemoj da se smatraš posebnim, nego požuri da što više dobrih dijela činiš. I nemoj misli da ako si samo izgovorio šehadet i počeo si klanjati neke osobne stvari da imaš kod sebe, da se uspio nego se mora uvijek nadograđivati. Uvijek mora, znači, nasled da budeš bolji, da budeš bolji, da budeš bolji, da budeš bolji, dok te smrt, dok te smrt, smrt ne zadesi na, veliko, na velikom hajru, jer se dijela vrijednu po njihovim završecima. Sadi Rahmetullah Lijeka da je naveo, znači, El -afur, El Gafur, Lafar kaže onaj koji nikada ne prestaje biti poznat po prostu. Zatim kaže, opisan da svojim robovima prašta i briše njihove grijehe, prekriva njihove grijehe, prelazi preko njihovi loši postupaka. suhan. briše grijehe, oprašta grijehe, prelazi preko njihovih postupaka. Sakriva i skriva njihove grijehe. Pogledajte, veličina Laha i tih osobina kojima je opisan, što je ukazao prema nama. Znači, iz dobrote i milost prema nama učinio je takve stvari da nam prašta, da nam briše, da nam prelazi i da nam sakriva gribi. I to je uzvišen Allah, te Tebareke, Tebareke, Vetala. Zatim kaže na kraju, uzvišen je obećao svoj oprost i milost onima koji uzmu za uzroke. Moraš da se priklatiš abibi uzroka. Esbab koji je Allah Đelešanu ostavio, koji je propisao i sa kojima je došao Muhammed Ali i Salatu Oselam da se prihvatiš tih uzroka, tih baba možeš da se nadaš oprostu makfiretu Laha Đelevala, odnosno brisanju svih tvojih grijeha koji si činio. A to je kur'anski ajd, je Laha Đelešan kažu u suri Taha 82. ajd. وَاِنِّي لَغَفَارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سَالِحَا ثُمَّهْتَدَا Ja, kaže Laha Đelevala, ću oprostiti ili ja opraštam jer je on gaffar oprašta, sakriva, prekriva i prišaj grijehem svakom onome ko se pokaje, zatim povjeruje, zatim počne radati dobro dijelo i nakon toga ustraje, i nakon toga ustraje. Znači te oba da kažeš Bože oprosti mi bez imana, a iman upuhvata sve, imanu Allaha džele vala, imanu poslanika Muhammeda alaihissalatu vasalam, u Meleke, svi znate znači šta znači ova iman u svakom kur'anskom imanju. Nije dovoljno samo kazati ja vjerujem, puko izgovaranje. Ja vjerujem Allahi Želešanu, vjerujem Muhammed alihi salatu wasalam, Božo, prosti mi. Nego da ostvariš ovaj iman sa kojim je došao Muhammed alihi salatu wasalam, zatim da radiš dobra dijela, a to je dio imana i to je neodvojivo od, od imana i da ustreš na tome, da nakon toga radiš, a ne da se pokaviš, posle vratiš na stare svoje korake, stare svoje običaje na kojima si bio nego da ustreš u pa, znači, molit će Allah Anđele Vala da te učvrsti. A on subhanovat alaz daje te zbit, odnosno čini postojani mnoge svakog onoga koga on te bare kvetala hoće osnažiti i kome hoće te bare kvetala pomoći. Imamo tri izraza u arapskom jeziku, el imamo izraz el-saf ili gaf svatri svatri ova, sva sva ova izraza ukazuju na jednu te istu stvar a to je oprosta Allah te bare kletan. Opraštanje. Međutim između nje postoji razlika kako su neki učenjaci ukazali i to su znači bitne stvari kako bit... jer su ovo korijeni riječi. Afun gafurun kafir gafat razumijete? Gdje se vraća, da se može shvatiti, razumijete, Allah'u tebala, ime na najljepši, najbolji način. Prije svega, afu ima značenje ostavljanje ili izostavljanje kazne, pored mogućnosti da kazniš. Znači, ustavim se za nekoga kazniš za nepravdu, za nešto što ti je učinio, ali ti to izostaviš i ostaviš, ali ga ukoriš. Razumijete? Ali postoji, znači, korijenje, kažeš, zašto si to uradio, ne moj da se to desi, ali ga ne kažnjavaš, odbijaš mod plate ako si ti poslodavac ili šef u smislu, ali ćeš se ovo vratiti na značaj dželevala. Znači, izostavljanje kazne uz mogućnost da kazniš, uz mogućnost da kazniš, ali ćeš ga ukoriti, ali ćeš ga ukoriti zbog tog postupka. Zatim, druga riječ, saf. Isto ima osnovi, znači, oprašati, oprostiti, ostavljanje počinioca grijeha, bez da ga kazniš i da ga koriš. Ni ćeš ga kazniti, ni ćeš ga uporiti, nego ćeš prijeći, nego ćeš prijeći preko njegovog djeva. Ništa mu nećeš kazniti, razumijete? I treći način, a to je Af odnosno afr, prekrivanje i iskrivanje e, grijeha počinioca grijeha, da prekriješ, da sakriješ taj njegov grijeh, i da ga ne širiš, da ga ne spominješ ah, nikome. To je da sakriješ kao što Allah dželeva, Ana, prekriva i sakriva naše grijeje. Razumijete? Biće svakom oprošeno, kaže poslanik, osim onaj koji toku noći griješi, pa sutra izađe u ulicu i javno govori, uradio sam to, to, to, to. Allah dželeva, Ana, mu sakrio toku noći. Niko nije vidio, osim Allah subhanahu wa ta'la, on su tredan izađi i fali se. Koliko je danas ljudi, omladine, mladića i djevojaka, što učini od grijeha, razvrata, znači, razvrata, pesada, da čim se, znači, sastanu sa prijateljima ili u kafijićima, ili u drugim mjestima djela sačuva, spominju kako su proveli noć, kako su proveli, znači, na nekim njim dernicima i sl. st. Razumijete? Fale se tim. A očekuju nakon toga da budu sačuvani kazni, znači da jala dželevana ne kazni i da ih uvede u džene tek tako, znači, bez, bez njihovog vraćanja i bez, bez dobrih, dobrih dijela. Zato kažu učenjaci da je najbolji primjer surate Gabun 14. ajet ukazivanje na razliku između ovih između ovih osobina. Allah dželle šano kaže: Ja i haleidina amenu in min azwajikum wa uladikum adu lakum fahdzeruhum. O vjernici, zaista najdu vašim porodicama. Pošto oni koji su vaši neprijatelji. Zato ih se pričuvajte. Znaci u tvojoj porodici može neko biti tvoj neprijatelj ajet, neki su kazali da je povod ajeta, oni koji su bili spriječeni da učine hijđer svojih porodica. Ostali su, znači, gdje? U Meki. Nisu učili hijđer zbog svojih porodica. Pa kažu, kada su došli u Medinu, nakon, to su ehluli iman, osobe koje su imale iman kod sebe i vjerovanje, ali su ostali u Meki zbog porodica. Pa kada su došli u Medinu, kada su vidjeli ashab druge da su znapredovali u imanu, u svemu, vratili su da kore svoje poruce zbog vasima, tako i tako, zbog vasima, tako i tako, razumijete? Pa Allah Ćelešana nakon toga kaže وَاِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُ وَتَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهِ غَفُونُ وَحِيمٌ Rahim, ako preko toga prijeđete, ako preko toga prijeđete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa Allah je mnogo prašta nije sa milostan. Razumijete? Allah Ćelešana ukazuje oprost, da oprostiš, da prijeđeš, da zaboraviš da se ne vraćaš zato jes' mi molim te mnogo hajira ali ti znači to izostavi ne kažava i ne požuruj ne požuruj s tim šta su podali spoznaje ovog veličanstvenog Allahov te barekuta imena el afu presaga draga braćo mi kao insani Allahov te barekuta robovi uvijek kada spomenemo neko da Allah subhanahu wa imena i ukazanog značenja imen, istih tih imena, ulijeva su u naša srca neko obećanje Allahe subhanahu wa ta'ala, neka sigurnost. povećavati se iman, ubjeđenje Allahe te ve ta'ala, u veličinu njegovog oprosta i rahmeta, tako da odmah ti se budi nada nadao Allahevu te ve ta'ala milost, da ćeš biti sačuvan, da će te Allah oprostiti, malo kakvim se grijesima radilo, malo šta ti činio makoliki oni bili. Razumijete, kad čujete ovih ovaj opisa Laha subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim imenima i savršenim osobinama koji proizilazi iz ovih imena, s druge strane, postaješ siguran. Postaješ siguran. Od čega? Od njegovog. Jer Allah dželovala obećava, ako se pokaješ i ako mu se vratiš, on će ti sve grijeh oprostiti. I ne samo će ti nego ovim imenom Allah dželovala ti briše te grijehe. Zaboravit ćeš ih ti. Zaboravit će i ostali, razumijete, zato nije lijepo i zabranjeno je da kada se musliman povrati i vjeri, bio musliman, ne musliman, znači koji je bio razvratnik, u osobi moj iman i din i sve, ali činio fesad, pa danas kada se vrati i vjeri da ga spominješ i kažeš radio je to i to, radio je to i to, radio je to i to, radio je to i to, radio je to i to, mu prihvatiš njegov teugu. A u stvari ko si ti da prihvaćaš njegovu tau? Ko terpita za to? Tvoje pravo nije nego da ga prihvatiš pa i hvalu konfidin. Ako počneš da ti na Amazon svaša braće, hala, sve zaboravljaš. Postaje ti brat Musimam, grdliš ga, voliš ga, cijeniš ga, poštuješ ga, razumiješ? Ali nekad tražiš ranski između onih koji su prije njega primili din i njega. I to se sve vraća, znači fadun oni prvi i oni koji dolaze nakon njih. Razumiješ? To je liše poštujete prve koji su pretekli koji su pretekli, da za one koji su nas pretekli u imanu, je nam naređeno u Kur'anu da učimo, da učimo do uza njih. Da učimo do uza njih. Oni koji nas pretekli u imanu, učimo do uza njih. Tako da nas, kada se neko priključi, vrati i se vjeri, postavi dobarom svi manahi, ne smiješ ga spominjati po Ne smiješ spominjati ono što je radio, fesat što je činio, razan što je činio, jel to prostitucija, jel to alkohol, jel to droga, jel nešto znači što mi ne možemo po koliko je, znači, je teško da izgovoriti, sve to zaboravljaš. Jer Allah Jalešanu obećava tako da će uprostiti. Šta god da radi, ako se vrati i ostavi to, tabe amene u amire salija, koji se pokaje, povjeruje, počne raditi dobro djelo, slumeh te daj, nakon toga ustraje na dobro A Ah i nimaš pravo da ga spominješ. Pa kažu činjatske da ga počem spominjati, po tom imaš grije. Imaš grije. I grijeh svakog onoga koji to čuje. I grijeh svakog onoga kome se to prenese, pa taj prenese drugima, zamislite. Zato ljudi nisu svjesni riječi, nisu svjesne riječi. Na sudnji dan kada se pojaviš ti i pojavi se ova stvar koju se ti prenije drugima. Gdje ti ah i tada izlaz? Gdje je tada spas? Zato olako ne spiješ pričati nije opet. I ne smiješ opravdavati i uvijek da spominješ, imam, imam, nevori, Rahmetullah Ali, dozvoli joj gibet, to, to, to, to, to i spominješ. E, ja ga mogu gibet, ne smiješ joj gibet, on je tvoj brat, ima pravo kod tebe, moraš ga cijeniti, moraš ga poštovati. Kad mu je god potrebno da mu pomogneš, da mu pritekneš u pomoć. Ako mu ne nemoješ pomoć, nemoj mu ni odmoć i nemoj, blan, da spominješ po onome, sa čimala dželevala nije zadovoljan. Ani ni sam nije zadovoljan. Šimon nije zadovoljan pod spominjanjem. On kaže što nam je hafiz kur ana mašela. je to je fino. Klanjaj noći namaz i to je fino. Razumijete, ide u džamiju i to je fino. Posti prejek i četvrtak i to je fino. Biere dane, to. te stvari spominji. A ništa drugo. Ništa drugo znači ono što je? Što je znači zabranjeno i sačim on nije zadovoljan. Zato učinjanci kažu el-afu. Allah otibarake ve talla ime obuhvata značenje mnogih drugih drugi imena poput Rahim poput Gafur poput Latif poput Kerim, Rauf i mnoga drugih a pogledajte su sto lijepa imena da Allah sa prelijepim značenjima a lovo ime je toliko znači savršeno da opuhvata sva ova značanja navedenih imena itawab, i tawab i drugih koje nismo, koji nismo, koje nismo naveli. <kuh> Zatim druga spoznanja koja proizilazi iz učenja te bareke tebareke v.t. imena al-afu jestahabibi da Allah subhanahu wa ta'ala prelazi preko naših loših postupaka. I to je jedna, jedna stvar koja se mora znati, koju, koju moraš pojašijamati, drugima prenositi Dala dželešano je pored naše znači toliko stvari koje činimo javno, dala dželešanu zbog toga a sve što ti činiš, O Ti Subhanallahu taala prelazi preko toga. Ne kaže vamete ne požurite kazni. Danas ljudi kad pogodaju na primjer nemuslimane ili muslimane koji su dali griješenje, uče da da bod da vak, da bodan da bo... razumijete? A u stvari on sam izaziva Allahovu srdnju svojim postupcima. Jalla je srditi. Allah je srditi srdit nije zadužen na njima. Znači, s tim stanjima nije zadovoljan. Da li je vlađer šanom zadovoljan sa bankom, koja posluje kamratu? Nije. Da li je zadovoljan sa ljudima koji su banci? Nije. Da li je lađe šanom zadovoljan sa kafićama kojem se toči alkohol? Nije. Da li je zadovoljan sa ljima koji piju alkohol? Nije. To su razvatna mjesta na koja ne smiješ otići. Pijacahni, gdje su okupljivi šeitani, gdje se laže, gdje se petlja, gdje se zakida na vagi, gdje se lažno zaklnije, laž Znači, pijaca je stvar koji trebaš pobjeći, proći kroz samora mrzaka, ono radi, radi potrebe svoje i data ne zadržava se na to mjesto. I zato imamo dovu za ulazak u pijacu koliko je opasa. Mjesta druga, znači gdje se razačini, grijesi koji se čini. Allah Đelevala, nije zadunan s tim. Tako je mjesto zazivao i njegovu srđbu. I on je ljud na takve, koji su na takvim mjestima i koji su odali, koji su odali griješenju. Razumijete? Ali Allah wa je s jedne strane ljut i srdit i ne to, prezire to, mrzi to. S druge strane, je milostiv prema svima njima. Prema svima njima milostiv. Kako je milostiv? Ne požurje sa kažnjavanjem, jer su oni zaslužili. Čim su se odali tom griješnju, odmala želeo Allah spusti kaznu. Ali njegove neizbirne milosti i dobrote je prema svima njima pušta ih da žire, da rade što hoće. Ali Allah je moćan da ih sve ulišti. Ali neće. Pa pogledajte nakon na primer perioda jedne godine, oni koji su bili na takim mjestima, danas uđavni Allahu ekber. Razumete? Uputi neke od njih. Subhana neko je danas možda neko opija. Neko čini znači zinanu. Nek ubijamo muslimane, neko plaćaj muslimane, neko zatvaramo muslimane neko zakida muslime, neko vrijeđa, neko psuje muslime, neko vrijeđa Allaha džele vela i psuje Allaha subhanahu i poslanika Muhameda ali svatve s vam i vjeru din gdje se ne može pisati šta je veći grijeh od drugog koji sam poprojali. Može za nekoliko dana ćeš naći od jednog od takvih koji dolaze džamii da panja. Allah džele i svoj neizbini milos prvog uputi. Počasti ga uputon. Danas te neko zakine jedan put, možda ćeš mu prostiti. drugi put nećeš, treći put ćeš gubiti, ti put, znači, sve gore i od gore. Allah žele vala koliko god da griješimo, koliko god znači da pusujemo, ne uz obidlo, Allah žele vala. i poslanci ga i, i vjeru, vrata te ube otvorena, poziva i doziva svakog koji hoće i koji želi da uđe na vrata spasa, a ne može doći do spasa i ući u vječnom kuću uživanja, osim da otvori ova vrata i da prođe kroz njih. A to je teuba. To je teuba. Ne možeš je preskočiti. Mora se pokajati. Mora da zatražite oprost od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kažem od plodova spoznavog velikog imena, el -afu, da je on neizmjerno milostiv, da briše sve grijehe kada se pokaješ, da prelazi preko grijeha, i ne Inepozurije sa kažjavanjem svakog onoga koji čini grijeh. Allah dželešan kaže u suri Nahl u 61. ajetu: "Wa la yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim ma min Kada bi Allah dželešan kažnjavao ljude zbog njihovog zulma, nepravde i grijeha koje ik na zemlji ni stvorenje ne bi ostavilo. Ni jedno stvorenje. Čini što zuma. Čije je sigurno. I ja ga činim, i ti svi Nema, znači kada ja sam, kako mi kaže, svaki dan u džami. ja postim. Ah i ga činiš, ti možda nisi nekad svjestan, činiš nepravdu. Ako ne činiš prema meni, prema braći ovdje, možda činiš prema djeci, prema ženi, prema komšijama, prema prijateljima, prema rođacima. I zato kad ti neko dođe kažeš kaže, kada ti kaže, boj s Allah, treba te obuzme i strah, ne kaže, ko su da mi kažeš? Allah Žešan kaže, viro vijesniku, Muhammedu aleyhi sallatu vasalam, o viro vijesniče, boj bolji od poslanika sa Allahom. Allah Đeršanka je boj sa Allahom, virovijesnikom, Muhammedu alihi salatu wasalam, koji je u toku sjedenja stotinu puta donosio istiqfar. Stotinu puta. U toku dana, 70 puta, predaj. Zbog čega poslanika sa Allahom donosi istiqfar? na sahih da nema osobe, da neće pogriješiti. I da ne može pogriješiti. Što znači smo mi preći, mi koliko griješimo, mi trebali znači mu lije puta da izgovorimo istiqfar i teubu alahu Đeršanju. Razumijete? Ali niješ uzalo u to izgovoriti, kaže šta sam ja pogriješio, ona potrebno je astagfirullah. Neha Bibi, to će biti povećajna ređa, to će biti znači oprost. Možda nekada tijelaš ono, ostaviti za sudnji dan, za sudnji dan, da ti to koristi na sudnjem danu. Ćeš najviše da se obradiš svom dobrom dijelu kojeg si činio nisi bio svjestan. Zato čovjek treba što više govoriti astagfirullah, astagfirullah i slične znači dove. <gled> Treći plos poznani koji je jako interesantan, a to je da iz Allahove Tebarek i neizbirne dobrote i milosti, i plementosti pravstvorenjima, briše tragove grijeha, briše tragove grijeha sa listova gdje su zapisani grijesi. To Allah dželevala znači može učiniti, to je kadar učiniti kome hoće, da ih izbriše u potpunosti. Znači, Meleci koji su čuvari i koji zapisuju tvoja dijela da im bude naređen se pobrišeni. Da se izbriše ono što, si, ono što si učinio. I to je znači jedan od, od poduva spoznaju ovog velikog imena. El Kusheri Ali kaže El Afu Jako bitna stvar. El Afu je onaj koji briše tragove grešaka vjetrom oprosta. Zato smo navrli na početku da je onaj izbrisati nešto po povjetra kada puni pa popriše trag nečije koji je znači išao, išao kroz pustinju ili ulicom. Nestane znači potpuno. A najbolji je primjer u pustinji. Pustenski znači vjetar kada puni, se pobriše koda nikad niko nije prošao. Tako znači Allah dželle veala pobriše grijeh stvorenja koji se pokaju, koji se pokaju njemu te bareke vetala vrate. Zatim kaže on je taj koji briše tragove griješaka sa listova na kojima su zapisana njihova djela. Pa nastavlja čini da pisari zaboravaju grijehe. Pisari koji ste zapisivali tvoje grijehe, Allah želevala učini da oni zaboravaju te grijehe. Pa kaže i sami počinjac to grijeha. Učini Allah želevala da ti zaboravi svoje grijeh, da zaboravi oni koji ste zapisali te grijehe. Izbrišaj sa listova. Ima ja hadis koji je daif, ako je što će kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, našo danas radi Albani, bijegi ga Ibn Asakir, Imam Suyuti i drugi, al-Šejh Albani kaže daif, ali kažu ma'nahu sahih, ali u značenju da je da je ispravan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada se rok pokaje. Wa iza tabal 'abd in sallahu hafaza zunubahu wa zalike jawarihu wa min al -ard. Hata jelka Allah u alaih sa alaihi min Allahi bi zemba. Allah Đelešanu učini. Podajte. Allah Đelešanu učini da meleci pisari zaborave tvoje grijehe. Kada, kaže iza tabel abd. Kada se pokaje abd. Rob, kada se pokaje Allah Đelešanu. Allah učini da pisari zaborave te grijehe. Da zaborave njegovi dijelovi tijela. Zbog čega? Na ja sudjem danu kada ti se u usta zapečete jezik više neće moći da se mrda, ta će da svjedoči tvoji organ, tvoj dijelovi tijela, što se radio. Zemlja će da svjedoči sve što se činio. U hadisu ovdje kaže, Allah će, će učiniti da mereci zaboravi. Znači, tvoje grije, tvoji <kuh> dijelovi tijela i mjesta na kojima si činio grijeh na zemlji. Pa kad susretne sutra Allaha želevala na sudnjem danu, neće biti svjedoka da svjedoči protiv tebe. I svoje neizmjene milosti. Allah Želešanu može učiniti da čita svijet sedoći pred tebi. Čovečanstvo. Razumijete? A Allahu ne treba svjedok. On je jedini šahid. To ime nispar, ali ćemo govoriti. Da on Subhanovat Allah za svake stvari bdije. Da mu ništa skriveno nema Tako da šta god da učiš, jemu je poznato. Ali svoje neizmjene milosti on ti obriše. Neće ti biti predočeno. Ono što Allah Želešanu pobriše. Ako ustraješ na svojoj teubi. I ne bude to teba koja je lažna. Gdje sam sebe lažeš i okolinu i sve ono je druga povrst svega je pokušavaš svojom lažnom teubom da slažeš znači Allaha subhanahu subhanahu wa Zatim Zati Ćelašanu kaže وَهُوَ لَذِي أَبَّلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ I on prijima pokajanje robova svojih. Allah Ćelašanu prijima Štagod Daud sin, Štagod da ališ šta on prima pokajanje svojih robova. Zati kaže i prašta. Wa ya afu anka. Ion o prašta, a ovdje prašna je kako je prevedeno, znači briše grijehe koje su učinio. Briše tvoje grijehe koje si učinio. I zna ono što radite. Znači nakon pokosto i magfireta. Kada pomisliš da si uspio, ne može zaboraviti da lađe i dalje zna šta činiš i dalje znaš šta radiš, i da nisi uspio, da nisi uspio, zato čovjek ne smije da živi u nadi, u smislu, dobar sam, da sam sebe fali, da se veliča, treba da čekaš ko će da kaže o tebe, i taj ko kaže nešto lijepo o tebe, da kaže na sebuhu, allahu hasilu, njih ga smatramo da je dobar, Allah je taj koji konačni se daje. Mao kako je s osobi radilo, ne znam sad koliko da je Bog obojazna osoba, da je posebna osoba. On može da kaže sti dobar. U smislu, znajući to ovako, kroz druženje. Allah, da ćeš on te najbolje zna. I najavi, i kada si, znači, samu, samoći, gdje god, da se Allah te dobro zna kakav si. I zato nemoj da budeš taj koji ćeš doći od drugima da su dobro. Da su dobri. Osim da dodaš ovaj dodatak, kako došlo u hadisu, ja ga smatram da je dobar. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna i On će svoje konačnje suda dan na sudnjem danu. Koliko je ljudi za koje smatra da su dobri, ali i pretekne knjiga koja, koja je ostalnika džehennema, pa zapadne u džehennemu. Pa završi na jedan ružan način, na jedan način u toku života što se čovjek utječe, Allah-u Đelešan onda tako preseli. Razumijete, takvi primjera je mnogo. Zato se traži sabat da te učnosti učusti, da te osnaži da ustraješ na allah vjeri. I nikada, nikada ne pomisliš da se od onih koji su uspjeli, osim Mahi kada ugoda ženet, kada prijeđe sirat šupriju, kada poslanika resla, to je pa se vrata otvore, pa kaže hajmo ova prva skupina 70.000 bez obračuna, tad možeš pomisati da se uspio. Zatad Ahi nikada. Nikada. Razumijete? I šeitan će tu uvijek doći, čak i na smrtnoj postanji. Kada budeš ispuštao dušu, kada pomisliš da učiš ajete, ajete, kada pomisliš da učiš ajete, gdje Allah veličaš i tražiš oprost, on će ti kazati zbog čega, pa ti si uspio, bio si ovakar, bio si nakar, pa se sam sebi zadiviš, sam sebi se zadiviš. <gled> Zato ćete vidjeti mnoge selefe, da su u tim trenutcima, kada su drugi dolazili, i htjeli da ih hrabri napuštate kuću prolaznosti, idete u kuću vječnosti, u kuću oprosta, makfireta, vi ste velikani umeta, vi ste radili za ume to, to, to, pa počnu popraviti, i počnu plakati. Oni počnu plakat. Oni počnu plakat jer kažu da ta obskrba sa kojom napuštaj Dunjaluke je vrlo oskudna, mala i beznačajna kamo sreći da smo više rade. I to će traći kod velik, znači velikana umeta koji su ostali iza sebe i Davi i ljudi koji su prijemili znači, vjeru srbom njih i njihovog džihada, borbe na lavom putu i njihovog podučavanja drugih i dobrih djela znači, u smislu knjiga i znači onoga što će koristiti. Zatim, put napravili, čest mu postavili tu, hajrati koji su trajna, trajna sadaka, on će se zapitati u tom trenutku i kazati drugima da nisu se dovoljno pripremili ahim. Pa šta je znači s Koji nismo, znači ni s, od salepa. Da nađelovala popravi naše stanje. Zatim, sljedeći plod, spoznaj ovog velikog Allahovog te barek je ta'la imena El-Afoo Ja, Habibi, kako voližati da ti Allah žele vala oprosti, požuli da oprostiš drugima, da prijeđeš preko njihovih loših postupaka, nepravdu ti učinili, nanijeli ti zlo, pričali o tebi, gibeti te, pokrali te, i sve druge stvari, znači, koje čovjek čini koje nisu od lijepih osobina i koje, koje te, su osobine od koje treba upicati Allah-u da imaš i posjeduješ ko sebe, da oni koji ti to učine, da pokušaš da oprostiš. Jer ti, Ahi, očekuješ najveće stvara o Allahu oprosti za sve što se činio. Kada bi pobrojal, kada bio iskren da kažeš neko bilo bi te sramota, dvije stvari da spominješ. O svojih taksirata, dvije stvari. Allah Đelešanu ti oprašta u ovšta se ne obazire na tvoju količinu tvojih grijeha. Pa su citirali hadis, kad bi grijezi bili do neba, kada bi grijezi bili poput zemlje, da dođeš Allah, da ga zamoliš, traješ oprost, a lahko oprostiti. Razumijete, znam se te grijehe kakve su, ta količina grijeha. A za mi nismo u stranu da drugima? I lako već nismo, na prvi znači pokušaj, prvi put, da je kada malo promisliš, kada razmisliš, kada prođe dan, dva, mjesec, da dođeš da kadaš oprostio sam, zaboravio sam, prešao sam, više znači nije u mojim prsima, jer onog ashaba što je spasilo, što je pretekao druge ashabe je bila osobina kada je legao na večer, sad sam malo rašistio stvari, a to je da u svojim prsima ne bi osjetio znači, zavist prema nekom od svoje braće muslimana. Oprostio bi svakom onome, koji mu činio nepravdu. Koji je pokušao da mu učini Koga je uvrijedio, koga je povrijedio. Sima njima oprostio. Nikom, znači, ne bi prema bilo kom od njih osjećao zavist. I to je ono što ga je sad čuvalo, učinilo, znači da e, bude iznad ostali koji su obavljali noći namaz, koji su postili danju, noću, robovali lahu te bareke veteala. Znači, koliko je to krupno je veliko kod Allaha Đelešan, Allaha Đelešan to voli i da je to osobina koja Allahu subhanahu wa ta'ala draga sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam ar-rahimun oni koji su milostivi milostivi koji ukazuju koji opraštaju koji prelaze preko postupaka pogledajte što obećava za njih kaže poslanik irhamuhumu ar-rahman Allah koji je milostivi rahman opisuje su hadisu će oprostiti takvima, koji su milosti prema drugima, koji opraštaju drugima, oprostit će ih milostivi, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Poslanik, irhamu, budite milostivi, ehlel ardi, slavnicima zemlje, nakon toga, irhamu kum menfis sema, a prema vama će biti milostiv onaj koji na nebu. Allah, Čelevala, koji izan sada nebesa će spustiti svoju milost na svakim onim, koji bude milosti prema drugima. I pogledajte koliko je ta danas osobina jako važna, koliko je potrebno umetu poslanika sallahu sa aljih i veseleme, kako bi se vratili jedinstvu, jedinstvu muslimana. Ono što vam on danas najviše nedostaje. Da opraštamo drugima, da se ne parčamo, da se ne podvajamo, da ne gibetimo, da ne nimetimo, da ne ogovaramo, da ne potvaramo. Sve te osobine koje Allah preziri, mrzi i nije žadovoljan svima a traži suprotno da oprostiš, razvijete. I to povezuje, to povezuje srca, povezuje sapove, povezuje ljubav između nas ono što nam danas najviše nedostaje. Iako znači, ima brat taksirata, ima neki propusta, Ahi pa je prije nasu znači, ljudi živjeli, prije nasu ljudi koji su bili dobri muslimani živjeli, kod njih je bilo svašta, i dobrih, i loših, i oni koji su prednjačili dobrim dijelima, koji su pozivali druge, pojašnjavali drugima, ali bilo i oni koji su bili, znači, i loši su, a, bili su loši, njihova loša dijela su pravodavala dobra postupcima koji su Zahir, vanjskim, znači, no, vidimo, vidimo takvi dijel, ali su bili samilosti prema njima, bili su samilosti prema njima, u smislu, znači, da i nisu korili da každu, bježnu nečemu te vidim, neče za on da ono budem, nek su požurivalo da ga poprave, na najljepši način da mu ukažu na Allahova vrata, milost i oprosta, goda Šta god da činiš, oh, i nemoj sad da ideš dalje, nego se vrati, pokaj se. Pa ako te šita, ponovo preveri. Ponovo se vratiš. Ponovo ćemo ti mi doći i kazati, Allah šta milosti. Opraštaj, voli da oprosti. Nećemo kažiti koliko griješi. Danas mi pričali, sutra vam pričali, za pet dana, za mjesec, godina dana, ostavi ga, više nima, pa gdje. Poslanika aleslata vaselana, najbolji primjer ostavlja koji su uo gamiđebu Taliba koji je bio mušrik. Mušrik nije ga popustio i nije ga ostavio do smrti. I kad je bilo na smrtnoj postelji i u tim trenutcima je dolazio i govorio i Amin. U Amidža izgovori riječi koje će ti značiti, koje će ti biti spasno ahiretu. Amidža zna da je poslanik na istini. Svoj mjetak je žrtvo na Allahovom putu u smislu pomaganja poslanika sa Allaho ili ih vasana. šta će reći narod? Šta će reči oni Znači, o vjeri na koje su bili naši očeva, naši pradjedova. I to ga ispriječilo. U srcu je bio ubijeđen. Ali nije mogao izgovoriti. Nije mogao izgovoriti. Zbog čega? Jer okolina koja je bila u toj sobi, Ebu, Džehli i ostali smo redili. Znači, što kazati? Kad su vidjeli su malo uzdrmo. Hoće li kazati? Neće. Kako ćeš ostaviti vjeru svojih očeva? E sad, zato je to velika opasnost. S kim se družiš? Šta radiš? Imaš ti he, ljudi koji su dobri, Pozivača hajru i oni će te doći vaditi. Allah i nisi siguran da će te izvaditi. Jer se ti utopio društvo koje te okružuje, koje te poziva razvatu i žele da budeš poput njih. Ne žele da budeš vjernik, ne žele da budeš Allahov rog. Iskren. I oni će i dan i noć tragati za tovo, tvoje društvo, da im se vratiš. Ako ne budeš odgajao, ne budeš družio sa iskrenim, slušao iskrene, ah i niko ti ne može zagarantovati lijep završetak. Nikom. I da ćeš ostati na ovome, na čemu si. I danas, nažalost, puno ljudi ima koji pokušavaju znači da postane super vjernici, dobri vjernici. Posjećuje predavanja, posjećuje. I to je aktivanje možda godno dvije. Nakon toga kaže, ne treba više. Sad ima obaveze. Sad moraš uvijek imati nešto. Ako nisu stan da posjetiš neko predavanje, pusti ka pusti CD. Razumijete, uzmete knjigu, čitajte. Moraš uvijek se družiš nešto što će naponiti tvoje baterije. Ako ostaviš, a nikad nije što Šo je kuči, malo kako je s osobi radilo, malo kako je šehu velikanu, on uči dok je živ, dok je živ. I tako i mi, znači kad on u lema uči, dok je živ, što ne znam kako smo mi potrebni tog znanja ustvariti na nadogradnije, nešto će na put naše batine. I svaki od nas zna, sigurno, čim izostavi džemat, udalji se od džemata, pokuša biti sam, pokuša biti sama ovca, da šetan dođe. Koliko liku vuka i da zgrabi tu vovcu, I nestaje. Koliko ljudi bilo na stazi, koliko je ostavilo stazu. Mnogo. Jedan od glavnijih sebeba jeste što je druženje. halke gdje se vlađe, što vam spominje, veliča, slavi. Makar sve to znao, makar sve to znao. Allah što vam kaže, ti opominje, opominje će koristi vjernicima. Fadhakir bilo Kur'an, ma i jehaful u'idu. Pominje Kur'anom, a to će koristi ko? ko se boji i naše prijetnje i povratka Allah-u subhanahu wa ta'ala. Kur'an svi mi učimo, svi mi učimo. Zato je poslanik izlazio nekad hudbom samo suru kaf proučio. Popenje se, proči suru kaf, siđe sam ime, završena hudba. Puna značenja, puna poruka, puna poruka, što obuhvata i dunjalu koja hilja ti tvoj kompletan život. Razumijete, I to je dovoljno, zato uzmeš Kur'an svjesno, te depur, razmišljaš, promišljaš to tome, to će biti pouka. Ako nisi u stan da posjetiš, a ah i danas se voziš u auto, pustiš, danas imaš, ne znam, diko slušalce pustiš nešto. Je god voziš već celo maloškole, iz... ideš na fakultet u putu do fakulteta, imaš posla predavanje. Puno stvari, I onda možeš kao ja nemam ja, stvarno vremena da posjećujem halke, ali koristim svoje vrijeme, znači maksimalno Idem je godi dan posušan. Danas je lako moguće, subhana ko što nikad nije primogućio, znači da dođe čovjek da do informacija odin odin u islam. <klima> Kaže poslanik sallahu alaihi veselame Ma nekasat sadakatu mi mad vema zaada Allahu abdem bi affin ila iza wa ma tavada ahadun lillahi Sadaka nikada nije umanjila imetak. Danas ljudi se bojim da udijeli Marku mislijeći da će to nestati Kaže poslanik sadaka ne umanjuje imetak Halas Riječi poslanika koji je sadik koji je iskreni došao od Allaha, subhanahu wa ta'ala, koliko god da udjeliš to, nikada neće manj tvoj metak. Iako ti gadaš, kada daš od dvije marke ti jedna ostala. Ali u toj jednoj marke ti ostalo deset puta više beričeta, nego što si dao onu drugu marku izme na lahom putu. Zatim kaže, poslani sa Allahu alijih vasalem, Allah će povećavati svome robu, snagu, ponos i ugled sve do kom bude opraštao. Sve do kom bude opraštao, subhanahu Što budeš iše oprašta drugima, prelazio preko postupaka, loših uvreda, nepravde, svega što ti čini, Allah Žele Vala će ti povećati ugljede. Povećat će ti ugljede. Kaže Imam Nebevi, Rahmetullah Ali, komentara u hadisa koji bježi ima muslim. Kaže Allah Žele Šano će ti povećati ugljede u smislu banštine ovog značenja. Kako je došao hadis, tako ćemo ga sveti, tako ćemo ga razumjeti. Povećat će ti ugljede, ljud će poštovati, ljud će cijeniti, ljud će voliti ljuče te voliti, bit ćeš omiljen u društvu, gdje da se pojaviš, što budeš iše opraštao. Što budeš namrgođen i što budeš drugog tu živao, sve više više ljuče znači suprotno ovome, razumiješ odmah, da će te ljudi odbaciti, niko te neće voliti, niko te neće cijeniti, niko te neće poštovati, bit ćeš omrzut društvu. Dok budeš opraštao, a osobina poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je, da oprašta, osobina Allaha subhanahu da oprašta, pa mora biti osobina roba abda Allahu akbareke ve taala da je on oprašta. A pogledajte zauzrat, to nije samo tek tako prosti halas, nego Allah džalal šanti podari drugu stvar, to ćeš biti voljen, da će te cijeniti, da će te poštovati i da će ti biti povećan ugled i neće prestati, neće prestati Allah džalal šanti povećavate ugled ti budeš opraštao. Znači, to neprestalo raste. Drugi, kaže, način tumačena ovoga jeste da se ukazuje na vrijednost koju ćeš imati na Ahiretu kod Allaha Đelešana sudjem danu kada budeš najviše očekivao dobro djelo. I da će ti Allaha Đelešanom povećati ugled tada na Ahiretu. Jedna i druga stvar, jedna i druga stvar su nam potrebna. I ugled na Ahiretu kada drugi budu poniženi, prezreni, kada budu pobacani u džehennem, zbog nepravde i zuluma kojeg su činili i kufrane, vjerstva, širka. S druge strane, Allah dželava Allah će istaknuti svoje iskrene robove. I ne samo će istaknuti tek tako, neće ih podariti nur, svjetlo do nebesa. Znači, sjati, toliko blistavi biti u danu kada bude tmina, kada bude straha, kada bude, znači, straha veliki da li se od onih koji su uspjeli ili oni koji koji će stradati. Zatim, sada će Plus poznavamo kimera jeste. Da Allah subhanahu wa ta'ala naredje poslaniku Muhammedu alejselatu ve selam da oprašta. Da oprašta. Poslaniku sallallahu alayhi ve sellem. Kaže Allah u suri Al-Araf, stori 59. Ti sa svakim lijepo. Ti sa svakim lijepo. Vidjet ćemo što su komentatori kazali za ovo. Zatim kaže i traži da se čine dobra djela i izbjegavaj neznalice. Nemoj plaho si mahi. Allah Žešan te ne duže, ti s njima družiš da sjediš, piješ kafe svakodnevno. Allah te duži da ih im preneseš, da im ukažeš da pravi put. Nakon toga vrati se onima koji su već na pravome puti. Poslanika Lesama je sam ukazivao, pozivao druge koliko je bilo, znači potrebno da im pojasnim koliko je bilo potrebno da im pojasni. Čim poslanik završnih sa pojašnjanjem, a oni sa vrati govoru starom i smijavanju i izvrtanju Allahovi riječi, poslanik sa Allahovi, tako mjesto napusti, tako društvo napusti i ide dalje, traž neko drugo kome će, kome će kazati riječi, riječi istine. Zato kaže Ibnu Džari Rahmetul Ali, odnosno prenosi govor od Sufjana Ibnu Jejne šta je znači, bio povod objave Uh, ovoga ovoga ajeta odnosno šta je poslanik sallallahu alajhi o selleme kazao džibrilu kazao džibrilu zašto pa kaže se to je predaj da je poslanik sallallahu alajhi wa nakon što je čovjek kuranski ajet a melek džibril je dostavio kur'an poslaniku sallallahu alajhi wa sellem pa tako je ovaj ajt, kaže šta je ovo džibril sačim si mu došao Kako je ovo kuranski ajet pita džibrila pa kaže džibril Allah ti naređuje da oprostiš onome ko ti nepravdu nanese. Allah ti naređuje da oprostiš nepravdu onome koji ti nepravdu učinio. Da mu oprostiš, ahi, ne zaboraviš, ne prijeđeš. To Allah što naređuje kome? Poslanijeku. Zatim kaže nakon toga da daš onome ko tebi ne da. Da daš onome ko tebi ne da. I treća stvar kaže Da odeš ona meko tebi ne dolazi. Da odeš ona meko tebi kod tebi ne dolazi. Ima biblijo u pojašnjenju, znači to je samo mesele su odje, kada ukažem neki od plodova tu uvijek treba tefsir, treba znači neko detaljno pojašnjenje. Mi za detaljna pojašnjenja nemamo. Načimo imamo situacije kad poslanici se sami opraštali od drugima. Imamo situaciju kada je poslanici se ne opraštao drugima. Imamo situaciju kada je poslanik oprostio Mekelijama u u, u oslobođenju Meke, kad je se desilo, svima je oprostio. Ali je bilo i slučajeva znači, gdje je poslanik nije imao oprostio. Nekom kažu, gdje god da nađeš kada je poslanik, pa makar bi i lokačeni za ogrtač, kabe, tu i ubite. Zamislite, to u danu Meke bilo. Znači imamo neke izuzetke gdje je poslanik se omaho, a njih je nekada postupao na jedan način, ali je u osnovi ovo osobina koja je provodavala u životu poslanika sallahu, sa ljih i vseleme, da je praštao, da je praštao i da je bio milostiv, da je bio prema drugima. I zato kaže Ibn da mu i deset godina bio naređeno da bude ovakav, da prašta i da oprašta. Nakon toga da bude onaj koji i, i, ispoljava, znači, mržnju prema nevijenicima. Ispoljava mržnju prema, prema nevijenicima. I to je jako bitno, to su akajske teme. Ali imamo vrema da ih pojašavamo. je Zatim, drugi ajnicu sura Al-Imran 159. gdje kaže Allah djelašanuhum fa'fu anuhum wa stagfir lehum fil emr i ti njima oprašta him i moli Allah djelašan da im oprosti i posavjetuj se s njima su. jesu Allah djelašana ređuje poslaniku sallam, oprašta him i moli da im Allah da im oprosti jer dova poslanika je mustedžaba primjena i s treća stvar jeste posavjetuj se s njima nemoj samo ti da donosiš odluke Ala, Jošano do nasodle, ke pitao vahija objavi, al kad treba znači donjačke neke stvari, zaniste znači kad je bilo ono kopanje, eh Hendeka, znači, ko, je, ko je predložio velikom kopanja Hendeka i ko čiji je govor svojio poslanika Allahovih, Selmana Farsia, kad je bilo na Uhudu takođe znači kad se trebalo zakopati, gdje bi trebalo logorice Poslanik je sallallahu alaihi wa sallam osvojio, znači, mišljenja sahaba. I tako, znači, imamo niz događaja gde je poslanik sallallahu alaihi wa sallam osvojio u svojo mišljenja, mišljenja sahaba. Zatim, ova osobina praštanja je osobina koju Allah subhanahu wa ta'ala voli, sa kojom je zadovoljan i želi da se nađe kod stvorenja. I želi Allah subhanahu wa ta'ala da se nađe kod stvorenja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sura Alimiran 134 lajentu, I oni koji su u sržbi savladaju Pogledajte, oni koji su u sržbi savladaju I koji praštaju drugima I koji praštaju drugima Allah Đelešanu voli Muhsinin. Allah Đelešanu voli dobročinitelja Što znači da ova osobina O praštanja je jedna, jedna vrsta dobročinjstva Mi smo govorili al-br Allahu Tebare Kvetala ime Znači dobročinitelj da je bir dobročinjstvo koje Allah Đelešanu voli, upuhvata sve oblike dobročinjstva, sve oblike znači dobrog djela. I tu spada i opraštanje, opraštanje. A ona je ah znači tvoje opraštanje, prouzrokuje da Allah Đelešanu voli, voli takve. Allah Đerašanu kaže i oni koji su srbi savladaju i koji drugima opraštaju, ila Allah juhipul muhsinin. Allah Đelešanu voli dobročinjstvu. Voli znači takve koji opraštaju, koji opraštaju drugima. Zatim ne samo da je poslaniku Allahu dželle ukazano to da prašta Allah dželle šanu drugima, eh, odnosno svima koji eh, koji traže od Allaha subhanahu teala oprost, nego ukazuje da onaj koji se u srži savlada, a sržbal neka da se prouzroka i kad neko povrijedi, uvrijedi je, pokrade, ukrade, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se bude u srži savladao, a ustanje, a ustanje da postupi po njoj, Razumijete, ko se savlada u takvom stanju, bit će mu rečeno, na sudnjem danu, izaberi i proberi koju god huriju hoćeš. I ovaj hadis kaže, šeh Albani daje, daje dobar hadis. Razumijete, znači, šta znači kad se naljutiš? Kad su u mogućnosti da kaziš nekoga, razumijete? ali ti je oprostiš. Ovlada sam sobom. Na sudnjem danu će ti biti rečeno, gdje će ta vlađa zaštano izvesti, pred mase svijeta. Pred mase svijeta pa će biti kazano, izaberi kakvu god hoćeš huriju, kakvu god hoćeš huriju, danas ljudi žudez u hurijama, ljepoticama, dženevskima, opisima, znači uzda zastane. Kada čuješ kakva je hurija, Allahi, pogledaj djela, pogledaj mehra za takve hurije, jedan od mehra za takvu huriju, da nisi srdit, da nisi ljud prava muslimanima, da si lijep, da oprašaš, da prelaziš, razumijete? To je spari koji krasi jednog istrug pravog vjernika, suklanika, lalkanike, še da daj, daj, daj da, da, da, da, da, da, da.